«І коли не записуватимеш того, що побачиш уночі», – додав Антоній. «А коли запишу?» «Даси нам на звірення і щасливої дороги!» Ми вклонилися Микитиним учням і відійшли. Коли ж ішли по стежці, Павло завів. «Що ж це виходить, брате Созунте? Святий замість лікувати мою хворобу пропонує мені умерти?» Це значить, брате, що вилікувати твоєї хвороби він неспроможний. Чи ж має бути сильніший отців Скицьких та отців Печерських? Зрештою має сумну рацію – мертвому не болить. То це мені так ніхто й не допоможе, заканючив Павло. Він часом подобав на дитину. Я не лікар, брате Павле, а правник». Моє діло не значити приписи для оздоровлення, а звідувати, розшукувати. Чи не ходив ти до лікарів? Ходив, ще коли не постригся учинці. Весь маєток на них видав, але не знайшли вони мені ліку, хоч давали пити й глитати всіляку бредотум. Натирали мене масцями. Тоді піди до знахарок. І до знахарок ходив. «Ті м'яли мені тіло, ледве кісток не переламавши, розбивали яйце в головах, шепотіли й ухали. Але й від них не дістав помочі. А може те, що сказав святий Микита, правда?» «Маєш розум, щоб розсудити», – мовив Созонт. «Я тобі ума свого всадити до голови не можу». «Не прибіднюйся, брате Созонте», – вигукнув Павло. «Ти розум куди більший мого розтерзаного і сколошканого?» «Чи ж істинні речі?» – говорив Микита. «Істинні щодо чого?» – спитав Сазонт? «Відповідно, християнського вчення». «На жаль, Павле, єдиного християнського вчення нема. І Західна церква, і Східна, а в останній Грецька – і наша, і московська, і протестанти, сектанти, і різні ордени в церкві в західній, усі вважають себе істинними, а інших фальшивими, іретичними і блудними, через що й гризуться між собою, як пси. А всі разом хворіють на найбільших із великих гріхів гріх нетерпимості. Відтак і в догматиці творять різниці інколи цілком поганські та смішні, наприклад, у науці, як накладати Христа. Слів «терпимість» і «нетерпимість» у Євангеліях нема, сказав я. Є терпеливість, терпіння, а це не завжди те саме. Маєш рацію, брате Михайле? Вони замінені там словами «любов» та «ненависть», а часом «терпеливість» і «нетерпеливість». І деякі надмірно гарячі розуми християнський, без допомоги диявола, яким скламучуються людські думки, зрозуміли терпеливість як потребу терпіння муки – і йти на смерть. Через що в християнстві настало два способи думання – мізантропічний і, як тепер кажуть, гуманістичний. Микита сповідує саме мізантропічний спосіб мислення, будований не на любові, бо і любов у нього мізантропічна, а не ненависті до великого божого творіння, людини та її світу. І саме між цими двома способами пролягає прірва, а не в умовлених маломисельними людьми догматичних різницях. Як на мене, тяжко грішить той, хто ділить любов на плотську та до Бога, бо і в плотській любові присутній Бог. А дочасність і перехідність – запорука вічного, як це бачимо в зерні, котре зігниває, а зігниваючи проростає і дає не тільки новий плід, а й подесятиренний чи історичний. Тяжкий гріх, як на мене, заперечувати любов до світу і краси любов'ю до Бога, бо світ Боже творення в ім'я посланої ним на землю людини. Як уже казав, не із помсти та ненависті, а з любові Бог усамітнив людину, висловивши із раю для земного життя. Щоб істлінного творила вічне. І коли Христос сказав: "Терпеливістю вашою душі здобудете". Примітка: Лука глава 21 вірш 19.